Не встиг Сулейман зійти з сходів, як безбородько збіг за ним. При всьому презирстві і огиді, який мав до Маклера, почував, що Сулейман не чужа йому людина. Не вмів собі пояснити, що за непереможна сила, невже ж у гру входила особа Нелі, тягне його до Маклера. Сулейман пристанув на останній східці. Стояли око в око, як колись під верандою під час тризни по Аркадію Річинським. Безбородько заговорив першим. «Карколомну гру затіяли ви, Суліман, програєте?» «А кожна гра має те до себе, що можна виграти або програти. Пан доктор того не знають? А може не програю?» а якщо програю, то можете мені вірити. Це буде моя остання програна». Це Суліман заповідає наперед. «Ви чуєте, пане докторе, коли вже летітиму у безодню, то не сам». Диявол дихнув йому словом в обличчя безбородько. Суліман відповів достеменно так самісінько, як у той вечір під час тризни. «Ох, пане докторе, як би я хотів ним бути!» Відвівши Сулеймана до хвіртки, безбородько залишився на подвір'ї, щоб подихати трохи свіжим повітрям у символічнім розумінні цього слова. Почував себе як людина, яка в надії збагатитись програла в рулетку останній гріш. Теофіл знову відчув Нелю у мозку. Саме так, не в серці, а в мозку, як злоякісну пухлину. У їдальні застав Безбородько таку картину. За столом навпроти вікна у пленері сиділа Олена. Навпроти неї лицем до дверей доктор Гук. Неля і Зоня розмістились по протилежних кутах тапчана, наче нароком залишаючи для нього місце всередині. Катерина, широка і незугарна, поргалась біля столу, на якому розставляла чашечки з кавою. «Дарма літні жінки бояться контролю сонячного променя», подумав Безбородько, глянувши на те, що. Він з одного боку виявляє найменшу глибину, найтоншу зморшку, кожний зайвий волосок, кожну надмірно поширену пору на поверхні обличчя, а з другого боку Обливає його такою веселою гамою світла, що в його миготливім блиску нівелюється все. Доктор Гук був разючим контрастом до Олени. Аскетично худе лице і надмірно товсте черево. Ненормальний розподіл жирового відкладу в організмі. Вага залишалась та сама, а людина постаріла. Гук сидів похнюплений, з хрещеними кістлявими руками над столом, стежачи пильно, коли в загальній розмові зробиться прогалина, куди він зможе вскочити з своєю розповіддю. Приємною несподіванкою була для безбородька присутність Нелі. Вийшло, що Олена, ідучи з дому, в поспіху забрала і запасні ключі, так що Мариня не може тепер піти на вечерню. Дівчата прийшли за ключами, проте не дуже квапились додому, що було другою приємною несподіванкою для Безбородька. З ванної кімнати вийшов вимитий з мокрими космиками на чолі Зенко. Безбородько не відразу зрозумів, що зайшло, як дівчата зірвалися і посадили Зенка поміж себе на тапчані. І тут я спізнився, подумав Безбородько з досадою. Неля, заглядаючи любовно у вічі Вуйкові-Зенкові, заспокійливо гладила його загорілу сільську руку. Не треба, Вуйцю, всього так брати собі до серця, не треба. Неприродною сама по собі була та обставина, що Вуйко-Зенко – який завжди для інших мав заспокійливі слова, тепер був схвильований до того, що мусив помитись холодною водою. Його сині, як звичайно, в легкому запальному стані очі, такі довірливі і безпечні, тепер були чимсь смертельно ображені. Безбородько не чув початку розмови здогадувався, що хтось зробив Вуйкові-Зенкові неприємність, і він з акуратністю і нахилом до деталізації притаманними селюхам розповідав про свою пригоду. Він мені каже, «Ти піп, а раз ти піп, то ти дармоїд і шкуродер». «Який я піп?» – пояснюю йому, коли я відмовився від висвячення. «Я ж не маю права ні сповідати», ні служби божої правити, ні шлюбу давати, ні хрестити хіба що з води. Я кажу, абсольвент теології. Ага, то офіційно, по документах ти не піп, але за переконанням в душі то ти таки піп. А що кузен відповів на таку безличність? Спитала обурена Олена, чим стягла незадоволення на себе з боку зоньки. «Хай це дасть спокій, вуйцю сам усе розкаже!» «А я йому відповідаю! Я не пішов з переконання на теологію, а тим паче з покликання!» Зоня, яка щойно скартала Олену, що та перебила розповідь вуйка, зайшлась високим, недобрим сміхом. «Як? То вуйко не з релігійних переконань пішли на теологію?» А я думала, що тільки один стрийко Нестор – наш гусарин. Я завжди думала, що Вуйкозенко – такий богоугодник. Єдина, простолінійна людина в нашій родині. А то дійсно несподіванка. Бо ти, зонцю, не даєш мені докінчити. Я ж почав розповідати, а ти перебиваєш. Вуйкозенко був більше здивований, як ображений – Такою нечемністю з боку племінниці. Правда, правда, яка вона? Живо порушився на своєму кріслі доктор Гук, Який мав свою думку про погану звичку зоні Річинської. Я кажу, що ті молоді ведуть себе неможливо. Я не знаю, де і як вони виховувались. Прошу пробачення, пані Добродійко. Але даймо слово панові Зенонові. Вуй Козенко подякував за увагу Кивков голови. «Що я хочу сказати? Я не був аж такий побожний. Я не ховаюся з тим, що в мене не було ніколи спеціального покликання до теологічних наук. Але коли під час Українсько-Польської війни у 19-му році... А я забув ще сказати. Він говорить мені, «Ти служив в Українській Галицькій армії». «Служив, добровольцем пішов. Ще вісімнадцять не було мені. Ага, то ти при допомозі американських і англо французьких імперіалістів душив робітниче повстання в Дрогобичі?» «Прошу подумати, що він мені сказав? Я когось душив?» «Я на очі не бачив живого англо-американця, а він мені каже, що я душив з ним робітниче повстання» хвилинкою вицю. Мовив Безбородько, який досі не встрявав у розмову, бо вся його увага належала Нелі. Повстання проти Зунр таке було, і так його задушено. Це так, зовсім об'єктивно. Між нами кажучи, панове міністри вели себе ганебно. Я знаю такого одного бувшого українського міністра, що за короткий час існування Західної Української Народної Республіки як її міністр торгівлі купив собі три села на Львівщині. Факт – прошувуйця. Нафта йшла наліво цілими ешелонами, а кожний посіпака при уряді ставив собі за точку гонору мати-коханку. Розуміється, хутра, карета, брильянти все це – мусила оплачувати молода Українська Народна Республіка. Так, то все так. І не думав заперечувати Войцюзенко. І Він лише одного не міг зрозуміти і шукав очима когось, хто міг би йому це пояснити. Але при чому тут мій сусід Данило? При чому тут я і сотні таких, як я, рядових вояк? Данило... Відсидів два з половиною роки в окопах на Італійському фронті. Так, підтвердив доктор Гук, що хоч при цій нагоді може вкинути свої два слова. У тій війні Італійський фронт рівнявся Пеклові. Але я перепрошую, пане Зеноне, прошу продовжувати. Тільки прийшов Данило додому, обдертий, виснажений, завошивлений, Ще не відіспався як слід з жінкою, хихикнув Безбородько, за що отримав від тещі погляд повний докору і догани. Зенков вдав тактовно, що нічого не чув, продовжував. Аж тут чуємо: розпалась Австрія. Поляки, чехи, румуни, мадяри всі хочуть своєї національної незалежності. Заметушились «Пан доктор Гук знає, українці, що робити?» «Ситуація така, що поляки претендують не тільки на Західну, але й Східну Галичину. Біда!» «Кажуть хлопці, не даймося полякам, бо з-під Австрійської попадемо у ще гіршу – польську неволю» «Пішли ми з сусідом Данилом, як багато інших, на українсько-польську війну» «Пішли добровольцями» «Мені ще і вісімнадцяти не було», – пригадав ще раз. «Я ішов з чистою душею і совістю боротись за волю і тому...» Зенко підніс голос, а очі стали в нього ще рожевішими. «Не дозволю нікому інспірувати мені того, чого не було, чого я не думав». «Я повернувся живим додому. Така була моя доля» а Данилові на вулиці Осолінських у Львові якась польська шовіністка випарила окропом очі, і він скочив з третього поверху у шпиталі, і нема Данила. Його нема, а син його народився вже по смерті батька. То він хоче, щоб я йому признав, що Данило Мрак – з вербівців ворог народу. Буржуазний націоналіст. А я знаю, що воно не так. Як же ж я можу казати неправду? Я цього не можу. А він сердиться і обзиває мене. Та що вуйцьо собі з того робить? Знову стала гладити його руки Неля. Безбородько мав враження, що той цілий вуйцю Зенньо і не замічає, її пальчики гладять його рябу шкіру. Коли після програної повернувся я додому, то всі надіялись на допомогу Антанти. Так, пан доктор, напевно, пригадують собі, Антанта весь час нас дурила, що Східна Галичина тимчасово окупована поляками. Ще 23 лютого 1921 року говорилося у лізі націй, що Польща тільки тимчасовий військовий окупант а суверенітет зарезервовано за Антантою. Було так, пане доктор?» Доктор Гук притакнув головою. «А ми, дурники, вірили і надіялись то на Антанту, то на Лігу націй. Я хотів бути, як ти сказала, Зоню? Так, я хотів бути простолінійним, і тому вважав нижче своєї національної гідності іти на роботу до окупанта». Я ж виступав проти цієї держави з зброєю в руках. Як же ж я тепер піду проситись до неї на роботу? Це ж не принципово, не гонорово, не патріотично. Та хіба я один такий наївний? Сотні, тисячі галицьких українців понадіялись на Антанту і бойкотували польську державу, а потім залишились на цідилі. От уже й завівся. Незадоволено шепнула Катерина матері. Хай мама попросить доктора Гука, щоб перебив йому чимсь. Зараз-зараз. Відсторонила Олена руку Катерини, не зовсім розуміючи, чого хоче від неї дочка. Була думками у своїй молодості, у гостях. Слова Зенка пригадали Олені довгі і безнадійні дискусії з приводу програної в домі її прибраних батьків і Ореста Білинського на весіллі Рузі в Зеленій. Якби я пішов тоді на університет, то був би сьогодні доктором чи адвокатом. Але не було українського університету, а такий як я бойкотували польський університет. Я пішов на таємний український університет принципово. А що це дало мені? Хто признавав дипломи таємного університету? Але я не жалкую. Коли б історія повторилася, я, можливо, поступив би так само. А хіба Вуйцю не знає, що історія ще нікого ні в чому не навчила? Втрутилася Неля. А потім? Що ж, так життя укладалося? Знято бойкот з польського університету. Відвідували його тепер навіть революційно настроєні хлопці. Звичайно, не мого віку. Молодші. Хоч я міг би був ще записатись. Що я ще хочу сказати? Ми бойкотували польський університет і залишились без дипломів. А хитріші і краще матеріально забезпечені виїжджали за кордон. І патріотичний гонор був врятований. Не студіювали на польському університеті. І диплом мали в кишені. Але я волів залишитись принциповим до кінця. Не міг інакше. Я вже тоді знав, що це наївність, дурна принципіальність, донкіхотство. Але я не міг інакше. А роки йшли. Що мені було робити? Я його так і запитав, що я мав робити. А що він відповів Вуйцеві? Якщо ти був такий принциповий, то треба було включитись, каже, у революційний підпільний рух на Західній Україні і боротися за возз'єднання з Радянською Україною. А Вуйцю, питає Безбородько, що вуйцю йому на таке? А я йому відповів, що в 1919 році ще жодної радянської України як держави не було. Так і так. В ті часи влада могла мінятися по кілька разів на день. Під доктором Гуком заскрипіло крісло. Я не привик з такими людьми. Там той теж не хотів мене розуміти. Іменно не хотів. Мав злу волю. Це страшне, коли людина не має доброї волі. Ти, каже, маєш землю, яка є власністю народу. Це ж нонсенс. Поле, пан доктор Гук знає, ще нашого прадіда. Правда, дід і тато докупили трохи. Але в кого? У народу? У дідича і одного директора школи, що виїздив з села. Я йому пояснюю це, а він мені далі своє. Ти експлуатуєш бідняків. Як же ж я експлуатую? Я даю їсти і два злоті в день. А у пана має він один злотий без їди. Так, але ти береш його тільки тоді, коли він тобі потрібний. Що за напасть? Я маю брати взимку сапальника чи як? Ти, каже, топчеш його людську гідність тим, що наймаєш його. Я топчу? Я не топчу, а топчуся цілий день біля нього, щоб йому зварити і віднести в поле. А сам ти не працюєш? Не працюю, бо я не в силі сам обробити п'ять моргів поля і тому змушений найняти. Найняти? Виходить що ти все ж таки експлуататор. Я прошу пробачення, але я з такими людьми говорити не можу. Я хворію від них. Точно, як я. Мої слова зрадів доктор Гук. А він мене питає, як ти такий демократ, такий народолюбець, що платиш робітникові у два рази більше, як пан у дворі, то чого ти ішов на теологію? «Чого ти захотів бути попом-шкородером?» Я йому відповідаю. «Тому я пішов на теологію, бо я вважав у той час, що краще теологія, аніж служба в окупанта». «Ага, то ти, значить, торгуєш своїми переконаннями?» «Як же ж можна мені щось подібне закидати?» «Це мене найбільше ображає, найбільше болить». Я торгую своїми переконаннями. Це жах. Та ж я тому і пішов на теологію, щоб бути вірним до кінця своїм переконанням. Але як же ж я йому докажу? То фанатик, то непритомний чоловік. Страшно подумати. Я торгую своїми переконаннями. Я, що, власне, через оті переконання випав з норм життя. «Я торгаш?» Безбородько заспокійливо всміхнувся до вуйка Зенка. «Не такі вони плиткі дурники, прошу вуйця, як нам здається». Він прекрасно знає, що вуйця не торгаш, але бачив, що вуйця так бурно реагував на його слова, то він отак захотів зробити собі забаву з вуйця. Власне, Навмисне тому, що вуйцю так боляче все сприймають до серця. Вуйкозенко розгубився до решти. Навмисне? Навмисне грати людині на нервах? Свідомо, як каже доктор, виводити людину з себе? Робити собі забаву з того, що хтось нервується? Я пасна таке, або скінчений дурень. Не люсю. Принеси мені скляночку води, але попрошу холодної. Безбородько присів на тапчані біля вуйка казенка з таким розрахунком, що коли надійде Неля з водою, то він потісниться і буде мати її у своїй безпосередній близькості. Мав іноді враження, що в Нелі з рота чути мигдалем, хоч цей запах у нього як лікаря і асоціювався з такою отрутою, як Ціаністий Калій. Я так сказав, але не думаю, щоб він навмисне хотів псувати вуйцеві нерви. Вуйцо мають рацію то, певно, якийсь засліплений фанатик, хоч тепер на загал вони ведуть поміж собою боротьбу з такими. Тепер знають вуйцю, у них тенденція вливатися в народ. Народний фронт. О. Приємно це нам чи неприємно, вигідно чи не вигідно, але об'єктивно мусимо признати, що серед них, на жаль, багато освічених, з широчезним світоглядом людей. Прошу вибачення. Вони чудово, запевняю вибачення, розбираються, що таке верхівка зунор, а що народ, який прагнув своєї національної свободи. І що таке верхівка Галицької армії? І хто такий ваш Данило? Це наша помилка прошупанства звернувся безборотько до всіх присутніх, що ми і досі дивимося на большевиків, як на дикунів з прерій. І навіть між сучасними большевиками і тими, що ми їх бачили у себе в 20-му році на Тернопільщині, Теж небо і земля. Прошу панства. Та ж там вищі учбові заклади, різні експериментальні інститути, академії, люди з світовими іменами в науці, мистецтві, медицині. От медицина, прошу панства, такі прізвища, як Павлов, Філатов, Бурденко, о, навіть українське прізвище, це світочі всесвітньої науки. «А нам здається, що...» «Ох, не можу, гину!» Пролунав басовий голос тітки Клавди. «Гину на місці! Філько агітує за большевиків!» Ніхто не помітив, коли увійшла вона до їдальні. «А що за гості? Просимо, просимо тітоню!» Безбороцько скалив зуби до гості. «За стара ще не зробила завіщання!» а в душі кляв її, на чому світ стоїть. Мусив зірватися з місця біля Нелі і йти вітати стару ропуху. Як же тіточка так добре надумала завітати до нас пішечком? Що пішечком? Параднити, Фільку? Бачили б ви мене, коли б мала я сюди своїми ногами бити? Зловила я злодія Фелікса і казала завести себе насамперед до Гелі. Але яке я перечуття мала, що казала йому зачекати на себе. Їмось пішли на джерельну. Тоді я з підницю на голову й собі гайда на джерельну». Драб траву скошує у моїм саду, а возити, аби тільки викрутитись, але його провчила. Та найсмішніше було якось, «Посилаю дівчину до нього, щоб явився в мене на третю, а той переказує, що не явиться, бо від третьої до п'ятої в нашому страйк фіакерників. Ви чули щось подібне? Ні, я вас запитую. Вам міститься в голові щось подібне?» Мене взяла така пасія, що я хотіла сама на своїх коліках піти до нього і витраскати ту худобу по писку». «Страйк фіакерників. Ага, ага, на знак якоїсь там солідарності. А може б організувати страйк проституток? А чого б і ні? То теж робочий народ, якого експлуатують буржуї чоловіки. Ви лише виставте собі. Фелік страйкує проти мене. Уф-уф. Давайте, хто там що має закурити? Може, маєш фільку цигарки?» Я забула свою файну дома. Безбородько на підскоках подав Клавді розкритий порт цигар. Мав надію, що бодай цим відчепиться від старої цокотухи. Тітка Клавда курила цигарку, ніби новак, Розслинила її. Тютюн порозвозила по губі і плювалася ним на всі боки. З презирством і несмаком придивився їй доктор Гук. Підозрівав, що панна трохи рисується перед ним, знаючи, як він органічно терпіти не може всього антиестетичного. Бажаючи взяти реванш, доктор Гук спитав Буцім між іншим. «Панно Клавдо, а Фелікс той самий? Ваш колишній садівник?» У свій час ходили по-нашому досить уперті плітки, що панна Річинська після своєї останньої поїздки за кордон і остаточного вирішення не виходити заміж, обзавелася молодим садівником, який пильнував з такою ревністю сад, що й додому не ходив спати. «Ви ще не забули старих історій, пане доктор?» «Так, докторцю, була перла» тайся стерла ха, ха дайте сирника. а правда, ви без вогню чи то пак не курящий. Безбородько маневрував всіляко, аби знову опинитись біля Нелі. Знав, що не позбудеться враження пухлини в мозку, доки не вияснить її ставлення до маклера. Те, що перед хвилиною наплів йому суліман про добре відношення Нелі до нього попросту розпирало йому нутрощі. Неля, випивши свою чашечку кави, стояла при вікні, опершись поетичною головою об віконну раму. Подивляла свіжу зелень дерев навпроти. Кожне з них зберігало ще індивідуальний відтінок зелені, поки сонце і порохи не зрівняють всіх до одного брудно-зеленого тону. Поміж будинками пожерельні стояли широким отвором незабудовані парцелі, яких чомусь власники не використовували під картоплю, а залишали на сіно. Квіти на луках ще не зав'язували насіння, переживали останні дні свого квітучого дівоцтва. Жовтів ярко Іванок прозорник, білими накрапувальними плямами. Виднілись ромашки, яких в околиці Нашівщини називали невісточками попри дорогу голубів Петрів батіг, а над усім височів теплорожевий бузький вогонь. Імпресіоністичне. подумала дівчина. Пане доктор, звернулася Неля до Гука. Є у малярстві такий напрямок, правда? Імпресіонізм. Звідки він? і як взагалі появився на світ. Доктор Гук був вельми радий, що про нього не забули. «Цікаво, – поманіжився трохи, – що вам здається, ніби старий Гук має все знати. Ходяча енциклопедія. А то далеко не так, діти, далеко не так. Але щодо імпресіонізму, то скажу тобі таке. Але, може, це решту товариства не цікавить?» Всі хором заперечили. Доктор Гук сяяв. «То, прошу панства, справа мається так. Колись у молодості...» Пояснив з видимою ніяковістю. «Бавився я у малярство...»